Ju paracet e ligjeratët të ndryshme fetare nga hoxë inderuar Omer efendi Bajrami Me shprez se koto ligjeratët do të këndikim në zemrët e juaja Do të shtojnë diturin tuaj dhe do të forsojnë imanin tuaj Jari fërë alikum u mitra sahabi Fu adi rëndëkum ju rëdhi wa jumsi Ju nazim u kumë u mba u dhe këtë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 فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بلد ازر تداشر يَمِدُكَ وَجْدُو أَذَمَتُتْيَ Kemi thon disa fjalë në lidhje me disa procedura që çesi liniëri ka për të kalu ditën e gjykimit, siç është llogaria para Allahut subhanahu wa taala, peshorja e ditës së gjykimit, ura e siratit, shefati ditën e gjykimit e këto më radh. Dhe për besimin në ditën e gjykimit është besimi në xhenetin edhe besimi në xehennemin. Ai personi i cili nuk beson një prej këtyre, ai person nuk llogaritet musliman. Esonte do të ndalemi ti themi disa fjalë në lidhje me Xhenemin për të përfunduar ligjëratën e ardhshme edhe me Xhenetin. Allahu na bafte për banorët e tij. Ahli Sunniti si e beson Xhenemin? Xhenemi është i njohur për të gjith. Po si e besojmë na Xhenemin? El-Suniti por dallën prej Kaderive edhe Mu'tazilava beson se xhehenemi ekziston. Xhehenemi është i krijuar, ndërsa Mu'tazilit edhe Kaderit besojnë se xhehenemi nuk është i krijuar, por ka mu krijuar pasi të ringjallen njerëzit. Se nëse xhehenemi është i krijuar, atëherë kush katrohet çdo send kur bëhet Qiameti, nën kupton që ka mu shkatrru. Edhe gjehenemi Ndërsa ne besojmë që gjehenemi existon Dhe për këtë ka shumë argumente Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala Wëtë të kunar edhe këni frik zjarin Këni frik gjehenemin O ndet lil kafirin I cili është i përgaditur për qafirat Gjehenemi është i përgaditur Gjehenemi është hazër I kryum është i gatshëm për të hiqa firat në ta. Gjithashtu, argumentet të shumë të janë që flasin lidhje më egzistimin e gjehennemit për e tyre dhe hadithi për Amberi Sallallahu Aleyhi Vesellem i cili thot edhe e pash gjehennemin e nuk kam pa pamje mëtë trishtushme se a i edhe vazhdan hadithi mëtë të tje. Pra për Amberi Sallallahu Aleyhi Vesellem e ka pa gjehennemin. Kjo të argumentan se gjehennemi Existon. E ku është vendi i gjehenemit? Gjehenemi e gjehenemi e gjehenemi. Disa për i djetarve kanë thonë është në qilë, në qilin e shtatë. E disa kanë thonë është nën tokë, shtatë katë nën tokë. E disa kanë thonë ne nuk flasim lidhje me ketë për deri sa nuk ka ajet ose hadith dë vërtet. E dhe kjo është mendimi ma i sakë. Ku është gjehenemi? A është në qilë? është në tokë, wallahu a'lem. Pse? Se nuk ka argument, që të argumentan vendin e gjëhenemit. Ko është gjëhenemi? Gëhenemin vendin e ti nuk edhim, wallahu a'lem. Saj përket gjëhenemit, sikur se që gjëheneti i ka dyrt e veta, edhe gjëhenemi i ka dyrt e veta. Sa dyr i ka gjëhenemi? Gëhenemi i ka shtatë dyrë. فَاتَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ أذا جهنيمي أذเวнди अत्यرة gjith gjith shafirat vendin etyre e kanë xhehenam laha sab'atu abwab جهنيمي قا 7 dyr sa dyri ka xhehenemi laha sab'atu abwab جهنيمي قا 7 dyr li kulli babin minhum Gjusë umë me kësumë për se cilën derë ka grupë caktumë të njerëzve. Se cilën derë është e caktume për një grupë caktumë të njerëzve që kanë me hi ka ajo derë. Gjithashtu pe Ambejri sallallalli e sellem thot, Inne le gjehenne me sebaatu e buab, Vërtet gjehenemi i ka 7 dyrë, E një prej dyrëve gjehenemit është për ata që e ngritin shpatën, Gondarumenti tem, çka nuk kupton? Një derë e xhehenemit është për ata që ngritën me ebrò vëllahun e tyre musliman, ata që e ngritin dorën, shpatën, armën për ta mbyt vëllahun e tyre musliman, një derë e xhehenemit është për ta. E dyrtë e xhehenemit ka kohë të caktuar kur mbyllen. Kur mbyllen dyrtë e xhehenemit Kjo është e njohër për gjithë. Ka thamë për Ambiri sallatë a.sallem, idha gjë e Ramadhan, futihat e buabu l'gjenne. Kur djen muaj i Ramazan, hapen dyrt e gjenetit, vë gullikat e buabu në nar, edhe mbyllen dyrt e gjenetit. Kur mbyllen dyrt e gjenetit, muajin Ramazan. E kur janë të hapura, dyrt e gjenetit, janë gjëtë tën vitit. Gjdoher dyrt e gjenetit janë, Tha pura përveç në muajin Ramazan. Jehenemi e ka shkallët e tij. Jehenemi nuk është një shkallë për gjithë njerëzit. Jehenemi është shkallë shkallë, varësisht për gjunohat, aq është edhe shkalla e dënimit edhe e zjarrit të jehenemit. Foth Allahu subhanahu wa taala innal munafiqina fi ddarkil asfali minan nar. Munafiquat jenë shkallën mat uld në shkallën mat thell në gjehennem pra gjehennemi ka shkall mas thell të në gjehennem kush është jenë munafikat gjithashtu peamberi sallalli e sellem një dit për e ditve duke qëndru me sahabet e dhe gjun njiza peamberi sallalli e sellem duke qëndru me sahabet e dhe gjun njiza si kur me ra diska Tha pe Ambiri sallallahu alaihi wa sallam, e të drune ma hëdha, tha adini qka është kjo, a njëtë këtë zanin, po, adini qka është këtë zanë, thënë, Allahu wa Rasuluhu a'lem, thënë Allahu wa dhe pe Ambiri sallallahu alaihi wa sallam, e dinë më smiri, tha sallallahu alaihi wa sallam, hëdha hajar, këj është një gur, ursile fi jëhennem, mundhu sebejnë kharifa, është lëshu për në jëhennem para 70 viteve felan intaha ila kaariha e sot tash në këtë moment kam brin fund gjehenemit sa është thëlsia e gjehenemit 70 vite të posht Allahun arrujt gjithashtu një hadith tjetër thot për ambejri sallallalli e sellem in në rëgjule le jetë kellem bil kellime vërtet njeri u e thot një fjal njeri u e thot një fjal La yara beha ba'san duke mos pa diçka të keqe ndo duke llogarit let nuk shet që ka ndonjë problem asaj fjale. për asaj fiale për shkak të asaj fiale futet në xehannam 70 vite të posht ky hadith është shumë me rëndësi për secilin vërtet njeriu e thot një fjalë edhe nuk e llogarit atë që ka diçka të keqe për ksoj Se me një fjalë bëhet kufër, me një fjalë bëhet shirg, me një fjalë ka mundësi me hidhru Allahun. Njeriu e thot një fjalë, edhe nuk llogarit që ka diçka rrezik prej saj. Hudhet për atë fjalë 70 vjet të past në fund e xhehenemit. E kush është lënë djegsa e xhehenemit? Xhehenemi ka lënë djegsa. Kush ka me hind xhehenëm? Fath Allahu subhanahu wa ta'ala انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يغفرت مشرك اذا اتا شيء اذرني يو ينل ضيكس جهنميت كيشاش لانديكس جهنميت يو غفرت اذا اتا شيء اذرني يو نهايه تدرثت الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا او يوتكيني بسو Ku enfusakum wa ahlikum nara, ruani vetën edhe familjen tuaj prejzjarit gjehenemit, wa ku duhen nasu al hijjara, lan dikse e gjehenemit janë njerëzit edhe gurët. Kush është lan dikse e gjehenemit, njerëzit edhe gurët. Pse gurët? Disa për i djetarve kanë thonë, për gurët është fjala idhujtë edhe i dhujt që i kanë adhuru mushrik edhe ata kanë më ufud në gjahennem bashkë me mushrik e shumë prej djetarve kanë thonë gur është fjala për gur i cili është prej qibriti gur i cili është tonë në zëhtësin e gjahennemit në zëhtësin e gjahennemit është shumë e, e, shum e madhe Allahu subhanu wa ta'ala thot wa kalu la tenfiru filharë Munafikat ju thanin sahab ju thanin shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mos shkoni tek zehcit e madhe në luftë me u bashkangjit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam zehci e madhe në shkretin vop e madhe mos shkoni tek zehcit e madhe that Allah subhanahu wa ta'ala qul naru jahannam ashadu harra thoi zehcia zyarat e jahannamit është shumë e madhe Lohkanu jefkahun Sikur ata të logikanin pak Sikur ata të mendonin pak Gjithashtu thët Allah subhanu wa ta'ala U ashabu shimali Ma ashabu shimali Edhe njerës të të majtës Kush janë këta njerës të të majtës Fi semumin u hamim Këta janë ata të cilët kanë me qëndru Njëhennem në zëhtit madhët jëhennemit Wë dhullim mi jahmum edhe hi e tyre ka me qenë prejtymit gjehennemit, labaridin wala kerim nuk ka për ta ftohtësi edhe nuk ka freskim. Kanë thonë djetarët nuk ka të ftohtë, do me thonë mrendën gjehennem për ta nuk ka mundësim u fladit, edhe nuk ka dishka të freksët, kanë thonë nuk ka dishka që syni të tyre, Kam e pa mir. Kjo është vendbanimi i njerëzve të majitës. Gjithashtu pe Amberi sallallahu alejhi dhe sellem tha, "Zjarrin që ju e shfrytzoni sot, zjarrin që e shfrytzojnë bita e ademit, është një pjesë e 70 pjesëve të zjarrit të xhehenemit." Ky zjarri që është sot, oj vetëm një pjesë e 70 pjesëve të xhehenemit. Thënë sahabet radiallahu anhum, Wallahi ja Rasul Allah, si kur të kishtë e qenë, veç sa këj i dunjas, do të kishtë e mjaftu. Veç ka që sa është këj zjarin dunja, me qenë zjarin gjahenem, mjaftan për ty, mjaftan për ty si dënim, ti ki mund si me e provu, zjarin e dunjas, i cili është një pjesë, një shkallë, e shtë dhe shkallëve të nëzësisë, Zjarri i Jehenemit, zjarri më i lehtë i cili është në këtë dynjë, ti mund si me dhëz një çiri, edhe me e provu dorën tande, me e provu sa ti mund si me pa sabër nxehtësinë e zjarrit kësaj dynjaje. E pastaj, para mendo sa ti mund si me pa sabër zjarrin e Jehenemit, Allahu na ruaj. Dietaret e kanë përmendë një për rasteve i një studenti i cili ka studiu në Egjipt, një prej studentave Student në Ejipt, një dit për e ditve, sprovohet me një fitnë, duke që ndrunë banes në veti, vjen dikush të dere dhe imshanderës. Kura hapë deren, e shë se një femër, një vajzë e huaj, donë me jua frukt ideali, e pastaj kjo mundot me largu, pa jo hynë mrenda. E pastaj e shë që fitnë e esaj, sprovë e esaj e shume madhe, atërë thot pritve që pakë. Edhe pastaj shkon kushin, edhe thjesht, vogël, në kuzhinë, edhe e dhezat shporëtin e thjeshtë, nxehtësia e cilit është shumë e vogël, ngrahasim me nxehsinë e ganimit, edhe vëndon dorën e tij mbi atoçën e shporëtit vet. Ai ofëmra prët. Edhe prat, edhe pastaj çuat me shkumë apo, çka us duke bë ky person? Kur e sheh, e ka vendosur dorën e tij në nxehtësit të madhe të shporëtit. E dhe thot, o nefësi im, o t'i shpirëti im, nëse mundesh me eduru këtë zjarë, atëherë vepro atë që donë ti. Po nëse së mundesh me eduru këtë nëzëci, a ki me qinë gjindje me eduru nëzëci në zjarë i gjëhenemit, atëherë a jo femër kër i dë gjëmpë të fjalë për i këti, Frigohet edhe pendohet edhe ikë edhe largohet e pastaj i tregon babës saj që ka ka ndodhë e baba ja saj vajze e kuptan të kualokin e këti idealit edhe shkon edhe flet më këtë dhe risabaz shkaktar edhe i martan këtë dy Allahu alejon që tjetojnë në martez edhe në bashkërësi të dy bashkë duke jo e largu haramit në zesia e vogël e një ploqet shporetit e një qiri, e një shkrepse nuk ki mundësi me përbalu ndërsa zjarë i gjëhenemit 17 herë është majnë zetë se sa zjarë i kësaj dunjaje. Thënë sahabët, Wallahi ja Rasul Allah, si kur të kishtë e qinë, vëtë sa ky zjarë i kësaj dunjaje, dëtë kishtë e mjaftu. Thë sallallahu aleyhi wa sallam, jo, thë ajo është edhe 69 herë majnë zetë se sa zjarë i dunjansë Allah unarujtë. Zjarë i gjehenemit, Për vetë nëzëhtësis të madhe që e ka, i ka dhe gacat e saj, gacat e gjëhenemit, të regojnë nëzëhtësin e gjëhenemit. Thotë Allahu subhanu e ta'ala, in taliku ila dhillin dhi thëllati shuabë. Thotë Allahu banorëve gjëhenemit, shkoni të njëhije e cila është endamën tri pjesë. هي جهنميت ايو ڇو ته هي ايو نوڪش هي شڪوني ته هي جهنميت ائتيلا اش 3 ديگ هي جهنميت اش اندامن 3 پيز لا ذليل ولا يغني من اللهب ايون راليتت اس نوكيوبن هي اس نوكيوفرسكن پري نزهتص جهنميت انها ترمي بشرر Këll kasër, ajo nëzëci e ma dhe e zjarit gjëhenemit, hudhë gacat e saj të cilët janë në sandërtesat. Allah kështu e përshkruun, gacat që i hudhë gjëhenemi janë në së kështjelat, sandërtesat, në dhaja, Allah unarujt. Përveç saj nëzëci e, përveç gacave gjëhenemit, gjëhenemi ka edhe tëmë. Thot për amberi sallallahu aleyho sallam Nuk bashkohet tymi ati I cili është tymos Në rrugën Allahut Në gjihad fise bilillah Me tymin e gjahenemit Gjahenemi ka edhe tym E aj i cili është pluhros Me tymin I cili e ka pluhros Ate në rrugën Allahut Aj nuk pluhroset Me tymin e gjahenemit Gjithashtu Në zëhtia e gjahenemit Vëqdimi shtohet Në zëthia e gjehënemit Shtohet për gjdo dit Thotë Allahu subhanu e ta'ala Wa, ta wa i dhe lëgjahimu so irat Edhe gjehënemi Edhe zjarri Kur të ndezet fort Gjehënemi për gjdo dit Shkan duke undhez edhe shkan duke ushtu në zëhtësia ti E pas taj kur të hynë njërë në gjennem Atëher shtohet edhe shum ma shumë në zëhtësia ti Thotë Allahu subhanu e ta'ala Kullama khabet zidina hum sa ira Sa ma shumë që mbushet gjennemi Sa ma shumë që hynë njërë në ta Vetë se i shtohet në zëhtësia ti Jehenemit, gjithashtu that njëri tjetër, fadhuqu falan nazidukum illa azaba, a dha shian nadinim aljehenemit se nuk shtohet natë për veç se danim, nuk shtohet xhanam për veç se nzsi ma mad ajehenemit. Jehenemi gjithashtu flet, dëgjon edhe shikon, jehenemi flet Dajon edhe shikon Sotët Allah subhanu wa ta'ala Iza rëat hum min makanin ba'id Qurtishah jahennaymi chafirad Qurtishah jahennaymi zulum t'arad Semi u leha të gajjudan Vë zafira Kan me edhëgju ata një ushtim Edhe një zatë madh Prej gjehennemit Kur të ishe gjehennemi prej larkë qafirat Kan me lëshu një zatë madh Që kan me edhëgju ata zanin e ti Edhe kan me utrishtu Prej trishtimit ti Gjithashtu Përëmberi s.a.w. thot Del një pies e zjarit ditën e gjukimit E cilë është në formë qafës A ti la i ka dy sy me të cilat sheh, edhe i ka dy vesh me të cilat dëgjon, edhe e ka një gjuhë me të cilën flet. Çka thot ky ziar? Thot un jam për ata të cilët kanë cinzullum çarn dunja, për ata të cilët kanë adhuru di kanë tjetër pos Allahut, edhe për ata të cilët kanë bë skulptura edhe edhe piktura, edhe fotografi. Un jam për këta njerëz i përgatitur gjithashtu një hadith tjetër thotë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem është anku jahneimi jahneimi flet është anku jahneimi edhe i ka thonë allah subhanahu wa taala thotë ya ja rab Për nëzësis të madhe, kam filu me hangër vedveten. Për nëzësis të madhe, gjehenemi filan me hangër vedveten. E pastaj, thot për amberi sallalli e sallem, kërkom pre Allahut, që të merë fryjmë gjehenemi. E kur të merë fryjmë gjehenemi, a di që është nëzësia me madhe në këtë dunja, ajo është frymarja e gjehenemit. Edhe a di që është ftohti me madhe në këtë dunja, është frimarja e zemheririt, frimarja e gjëhenemit shtot. Ajo ditë që është nëzesia me madhe, është frimarja e gjëhenemit. Ajo ditë që është të i majmanë këtë dunja, gjithashtu është frimarja e gjëhenemit. Gjithashtu një transmitim që e ka përmend i bënë këthiri, edhe imam të bëriju në tefsirët e tyre, thotë Abdullah i bënë Abasi, rëdi Allahu anhu, një personë, e marin me lajket me hudhën gjehennem, e gjehennemi filan me umpshtil në vetën e ti, nuk don me hongër këtë person, nuk don me e fudhën brendin e ti këtë person, e pas taj Allahu subhanahu wa ta'ala i thot, qka është puna me ty, thot ja rab, ky person po kërkon ndim të ti, ky person po kërkon strehin të ti, e pas taj Allahu i thot, qka është puna me ty o ti filan? Thët, ja rab, thët, unë nuk kam mëndu kështu për ty. Thët, unë e kam pas mëndim tjetër për ty. Thët, Allahu subhanu e ta'ala, e cili ka qenë mëndimi yd në dajmeje. Thët, ja rab, unë e kam mëndu në dunja, se ti ki me më shiru, kam mëndu në dunja, se ka me më kaplu rahmeti yd. Atëher, Allahu subhanu e ta'ala, thët, lishane praket, letë shkon në gjennet, edhe leta kaplanë rahmeti im e pastaj jehenemi elshan niza prej cilit friksohet çdo person prej cilit trishtohet çdo person jehenemi i ka edhe rojet e veta me lajket e jehenemit janë shumë është i njohur hadithi për juve ku jehenemi është i lidhur me 70 mijë zinxhir në çdo zinxhir janë nga 70 mijë melek çë e mbajnë jehenemin ndërsa kryesorët zebani të jehenimit janë sa janë kryesorët që rruin jehenemin zebani të jehenemit janë 19 thot Allah subhanahu wa taala aleha 19 atayn 19 zebani të jehenemit kryesorët e melajkëve që janë kujdestar të jehenemit janë 19 Prej me laikeve Prej këtëre nëntë mëdhajtve është një melek i tëili është kërësori Kë melek e ka emrin malik Kë melek e ka emrin malik Maliku është kërësori i zëbanivët jëhennemit Thotë Allahu subhanu wa ta'ala Wa nada uja malik li yaqdi alejna rabbuk Kan me thirë jëhennemlit Edhe kan me thonë O malik, letë gjykon Allahu me neve Letë ban Allahu në ndryshim me neve Letë innanzir Allahu neve Ose letë në emer shpirtin edhe të vdesim O malik, luta Allahun Letë gjykon Allahu me neve Atëherë thët, kale in ne kumma kithun Thët jo, ju dhe të qëndroni këtu për gjithmon Pra emri i kërësorit prej zebanive të gjenemit as meleku i cili quhet Malik gjithashtu pe ambëri sallallahu alejhi wasallam kur e pa ëndrrën e tij në hadithin e gjat thot pe ambëri sallallahu alejhi wasallam e, e pash një person me pamje trishtueshme edhe të friksuam thot kur e pash atë person ai nuk ndalej duke e shtu një zjarr të madh duke e dhëz një zjarr të madh e pastaj në fund e hadithit thot ju bënë pyetje kush është ky person më than Ky person është ai kryesor i rritari i xhehenemit. Ky person është maliku, kryesorri i zebanive të xhehenemit. Tëilat janë shkaqet që e fusin njeriu në xhehenëm. Këto janë dënimet e xhehenemit, edhe shumë dënime tjera. Kush është shkak që njeriu prfundon në xhehenëm? Një prej shkaqeve është kufri edhe shirku. Kufri edhe shirkë u jenë shkaktar që njeri u përfundan në gjahenem për gjithmon. Edhepse kufri edhe shirkë u të na është i njohur me bë kufër do me thonë me mëhu Allahun. Ndërsa kufri nuk është veçkaç, me mëhu Allahun është kufër, po edhe shumë tjera që kemi folë ma herët, Për kufrin edhe lojtëti Janë kufr edhe shirk Thotë Allah subhanu wa ta'ala Wasiqa lëdhine kafaru Ila jahannem e zumera Njerës kanë më unisë për njahannem Grupe, grupa, grupa. Hatëta ida jauha E kurt arin jahannem Futihat abu abuha Atëher hapen dyr të jahannemit Wa kale lahum khazanetuha Atëher Kuj dhe star të jahannemit Yuthojn atëra Alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum an ukun ard juve peigamber che u kan lexu ayete che i kasbrit allah u yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha an ukun ard peigamber che u kan terig vriten per ket dit per ket takem ma allah subhanahu wa ta'ala qalu bala Thonë gjithë sësi, pa dyshim në kanë ardhë neve pejgamberdë, wa lakin hakkat kelimetul adhëbi alel kafirin, po dënimi e Allahut është dënimi që e meritojnë qafirat. Pra një prejshkaqeve që njeri ju përfundanë gjahennem, është kufri edhe shirku. Gjithashtu prejshkaqeve që njeri ju hinë gjahennem, është një faku dyftyrsia thëtë Allahu subhanu wa ta'ala wa ad Allahu l-munafikina al wa l-munafikat Allahu ka premtu për munafikat edhe për munafikat wa l-kufar edhe për qafirat nara gëhenna me khalidina fiha ka premtu Allahu zjarin e gëhenemit në të cilin do t'jen për gjithmon gjithashtu mendja madhësia ashkak që njeri u të përfundan në gjehennem thëtë Allahu subhanu e ta'ala e lej se fi gjehennem më thwellil mutakebbirin a nuk është vendbanimi i mendjem dhejve gjehennemi gjehennemi a është vendbanimi i mendjem dhejve gjithashtu për Ambiri sallalli e sellem thëtë nuk ka për të hynë gjennet a i që ka qofte dhe një grintz mendjem adhësia mendjem adhësia është kakë njeriun perfundon në xhehenam gjithashtu prej shkaçeve që njeriu hyn në xhehenam është gënjeshtra nëmërt peambëri sallallahu alejhi dhe sellem me thon ka thon peambëri sallallahu alejhi dhe sellem ndërsa peambëri sallallahu alejhi dhe sellem nuk ka thon ka thon peambëri sallallahu alejhi dhe sellem gënjeshtra ndajmy nuk ka si gënjeshtra ndaj një tjetrit me gënjy dikush nëmërt peambëri sallallahu alejhi dhe sellem nuk ka sikur me gënjy Në mërë dikuj tjetër Në vazhdim të hadithit thot Fëmën këdhe bë aleje mu të ammiden Kush gënjen në mërë timin Me qëllim Felje të bëwa më këradahu U minën nar Le të përgadi dë vendin e ti Ullë sen e ti në gjëhënëm Pra gënjështra Në mërë të pe amberi sallallalli e sallam është shkak për hyrjen në gjëhënëm Gjithashtu Shkak për hyrjen në gjëhënëm është kamata Allahu subhanahu wa taala pasi flet për njerëzë të kamatos thot u men aade fa ulaika ashabu an nar ata që i kthehen kamatos ata janë banor jehenemit gjithashtu shkak për hyrjen në jehenam është për krahasja edhe ndihma edhe animi ka zhullumtarët me ndihmu me përkrahas zhullumtarët është shkak që njeri ju hinë gjëhënëm, thotë Allahu subhanu e ta'ala, vë la tërkenu ilë ledhine dhalemu, mos anani ka hzulum qarët, fëtë mes se kumunar e t'ju godet zjarët, mos anani ka hzulum qarët, e t'baheni prej atyre që do t'ju godet zjarët i gjëhënëmit. Gjithashtu, prej shka qëve që njeri ju përfundan gjëhënëm, është lanja e namazin Fëtë Allah subhanu wa ta'ala Fë khalëfë min ba'dihim khalfun E pas njerëz vë të mirë Ardën disa gjënërata E da'u s-salata E të të bëhu s-shawad Që alën namazin E dhe i pasun e pshad Fë së fë jelqaw në gëja Fë ndë i atërë Kë me qenë gëja E gëja është një Prej burimeve jëhënë imid Gjithashtu Gjukimi me padrejci është kak për hyrjen gjëhenem. Nëse një person gjukon dërmjetë dy muslimanve edhe i ban zulum njanit, i ban padrejci njanit, duke anu kahtjetri, a i person ka dënim me dënimin e Allahu subhanu e ta'ala. Thot për ambejri sallallalli e sellem, el kudatu thëlethe, gjukatësit, ata që gjukojnë janë tri loje, gjukatësit, Jan tre lloje, një prej tyre është ai i cili gjykon me dituri edhe me drejtësi. Ky person është i shpëtuar, edhe dy llojet tjerë janë ata që kanë denim me jehennëm. Një prej tyre është ai i cili mundohet me gjyku me drejtësi, po nuk din edhe ju bën njerëz pa drejtësi. Edhe një prej tyre është ai i cili ka dituri Po gjykon me pa drejci Të dy këtë lojit gjykatësve Jënë që do të hynë Në zjarin e gjëhenemit Ndërsa aji i cili gjykon Me dituri dhe drejci Ajo është prej gjykatësve drejt Edhe prej gjykatësve që nuk ka dënim Gjithashtu prej shka Qëve që njeri u hynë gjëhenem është lakuritësia edhe zudhumin dhe i muslimanve, thot pe amberi sallalli e sellem, sin fanimin ahlin nar, lem arahuma, dy lojet njerëzve janë që do të hynë gjehennem, që unë nuk i kam pa. Kush janë këtë dy lojet njerëzve, që hynë gjehennem, që pe amberi sallalli e sellem, nuk i ka taku një prejtyre, ata që i rejhin njerëz, si kur me bishtat lobëve, janë polizë, që i rejhin njertë me pendrejkat e tyre, ju bojnë zulumë muslimanëve, ju bojnë padrejcijë, dhe loj i tjetër janë ata femra, që dalin dveshura, džveshura, ata dalin mendojnë që janë vesh, ndërsa në realitet janë džveshura. Këtë dy grupe janë që janë prej banorve të gjëhenemit, e që për ambiri sallallahu a.s. nuk i ka pa, e vastaj thot, la e dhull në lëgjenne, uala e gjithë në rihaha, nuk kam për të hynë gjennet, e asë që kanë me eshiu, asë që kanë me nuhatë erën e gjenetit, edhepse era e gjenetit nuhatë të shumë larkë. Gjithashtu, prej shka qëve që njeri ju hënë gjëhënëm, është pikturimi, edhe pse djetarët në këtë hadith, disa kanë thanë është qjale për skulpturët, disa kanë thanë është për pikturët, e disa kanë thanë është edhe për fotografit e thjeshta. Ka thanë për Ambiri s.a.s. E shetë dënë nësi adhabën enda Allah, dënimin matram të Allahu s.a.s. e kanë el musawirun, ata të cilët bëjnë syreta, ata të cilët bëjnë, Sura, e sura, ka mundësi me hynë ta skulptura Ka mundësi me hynë ta piktura Edhe ka mundësi me hynë fotografia Vërsi shpej komentit djetarve që e ka ndon lidhje me hadithin Gjithashtu prej shkacheve që njeri u dënohat në gjahenem është ngranja edhe pirja me en tarit ose të argendit Me hangër edhe me pi me en tarit ose të argendit O shkaku që njeriu hyn në jehennëm, fadbe ambere sallallahu alejhi wasallam, ai person i cili pin me antarit ose të argjendit, ai barku i tij ka fud zjarr jehennemit. Kjo bën shkak për ta që barku i tij të mbushet me zjarr jehennemit. Edhe shumë shkaqe tjera që janë shkaktare që njeriu hyn në jehennëm, Allahu na ruaj. Kush janë njerë të por që me ta ka me udhez gjehenemi. Për Amberi Sallalai Sallem, i ka përmen tri lojet njerëzve, tri grupet njerëzve, që me ta ka me udhez gjehenemi. Thot për Amberi Sallalai Sallem, njerëz të parët të cilët kanë me u gjyku ditën e gjykimit, të parët të cilët kanë me edhez jarin e gjehenemi, janë tri grupet njerëzve. Nja për e tyre, a e person i cili, ka vdek në luft, a i person i cili në dunja e qujnë shëhid, edhepse, jo se cili i person që vdek në luft, ka drejt mu qujnë shëhid, të na kur vdek në luft, e qujnë shëhid, jo, shëhid, është taj i cili e ka dhonë jetën, për hirtë Allahut, e jo se cili që mbytët në luft, logaritet shëhid, ky person ka vdek në luft, po me gjithat, ka me qenë prej atyre që ka me u dhejt gjëhenemi me ta. Thot për Amberi sallallalli e sellem, atëherë Allahu i thot këti, o ti person, qka ke vepru ti? Thot i Arab, unë e kam vdeg, deri sa kam ra shahid, e kam dan shpirtin për hirtandin, thot Allahu subhanu e ta'ala, po gënjen, po ren, se ti nuk e ke dan shpirtin për hirtimin, ti nuk e ke der gjah këntan për Allah, Po ti e këdir gjakun për me thonë trim, për me thonë filani, shëhid, edhe të kanë thonë e pastaj e marin edhe e hudhin gjenem. E pastaj grupi i dytë, ata të cilët kanë me edhe zjarin e gjenemit, jënë dietarët edhe ledzusit e kuranit. Ata njerëz të cilët kanë pasë diturin këtë dunja edhe ata të cilët e kanë ledzu kuranin mirë. Subhanallahu kurdalin ditën e gjykimit Allahu subhanahu wa taala ju thot çka keni vepruar ju ata thon ja rab une kam përfituar dituri e kam mësu dinin ton jam munduam e shpërndar dinin ton tënd, për hir të atendin thot Allahu subhanahu wa taala jo ju e keni mësu dinin për me ju thon dietar mashallah sheh filani mashallah molla filani mashallah Edhe të kanë thonë, edhe ti e ke ledhu Kuranin mirë, e ke dredhu zanin, me thonë mashallah që për ledhimit Kuranit, edhe të kanë thonë, e pas te i marin, edhe i hudhin Gjahenem, edhe grup i tret edhe i fundit, që kanë me hy me këtë grup njerëzve në Gjahenem, jenë ata të cilët, Zan zan shumë pasuri Allahu subhanahu wa taala i thot Çka keni vepruar ju? Thonë ja Rabb ne nuk kemi lan as një vend që ka pas nevojë me dhon përveç se kemi dhon për hir të Andin. Thot Allahu jo, ju keni dhon me thon shumë bujar filani, shumë xymers filani, gjithkuan po ndihmon filani, ke pas se meta perhab gjithmua betin. Çdo dinar kur e ke dhon, ke dosh me marr këtë këtë dunjaja ju përqat e ke një dhamë pasurin atëherë Allahu urdron që me uhud në gjëhenem këta janë njerëz që me ta ka me filu gjëhenemi e pas te vjojnë edhe njerë tjerë edhe gjunahqar tjerë gjithashtu pe Amberi sallalli e sellem në një hadith përmejnë një grup Të cilët janë grupi juen, i xhehenemit, të cilët quhen bathunnar. Allahu subhanahu wa ta'ala ditën e gjykimit i thot Ademit alayhis salam, i thot babas njerëzimit, thot o Adem, nxjerr grupin e banorëve të xhehenemit. Thot Ademi alayhis salam, ya Rabb, kush janë grupi i xhehenemit? Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, grupi i xhehenemit janë 99 another 99 vet pranim i vetve në çdo nimi 999 për në jehenam e vëshnia për xhenet kur edhe djum sahabet radiallahu anhum ka hadith sikur frixon urandon shum sahabet edhe than po cili prej neve ka mëbet çajnia pranim i vetve 999 jehenam e njën gjenet, kush ka me mbit që e një, kur muslimant janë shumë, kur vetë sahabet janë shumë, atër për ambiri sallallahu alai e sallem, tha, 999, prej gjujhve edhe me gjujhve, e një prej juve, je gjujhve edhe me gjujhve, janë shumë me numër, edhe kemi folë për ta me heret, 999 prej tyre, njëhennem, e një prej musliman vetë mirë, njën gjenet, Allahu naboftë, prej tyre gjithashtu përvesh njerëzve edhe gjind janë banor njëhënemit nëse gjind i kam po pun të tyre për njëhënem edhe ata janë bashk me njerëz njëhënem thot Allah subhanu e taala kur përshkru njerëz të dhe gjind që kanë me hi njëhënem thot Kullama dëkhalet umetun, lanet u khteha, sa her që hynë grupet njerëzve, sa her që hynë popuj, prej gjinëve edhe prej njerëzve në gjahenem, i malkojnë popuj tjerë, se cili që hynë, e malkon tjetrin, duke e fajsu atë, duke thonë se ajo shkakë, Që onë kam hi njëhënëm, hëtta idhe të daraku fiha gjemiën, e pas taj kur të hi në gjithë njëhënëm, kur të hi njërët edhe gjindë komplet ata që jam banur njëhënëmit, që ka thojnë, kalët ukhrahëm li ulahëm. Ata që kanë hi ma vonë, ju thojnë atyret parve, rabbena ha ulaje dha luna, thojnë o zët, këta janë ata që në kanë devju neve, këta janë ata që në kanë mështru neve, fë atihim adhabën dërfen finnar, thojnë o zët, shtoj au këtyre dhe nimin gjëhennëm. Sëtë përët, ju thojë natyre tjerëve, o zëtë, këta në kanë mashru, shtëja u dënimin gjëhënëm, thëtë Allahu, li kulli ndirfun, wala killa ta'lemun, se tili prejuve e ka masën e caktume djarit, e ka në dhehtin e caktume, se tilit i shtohet, Dënëmi edhe pse ata nuk e dinë, pra më thonë që dikush t'kam mashtru, më thonë që shëshnia e keqe, më thonë që familja t'ka pengu, më thonë që filani t'kam mashtru, edhe ai tetrit ka deviju, kjo nuk t'arsyeton para Allahut, ndoshta në ahirat ki më mallkuat, edhe më thonë ya Rabb, këta më kanë deviju mua, këta më kanë mashtru mua, këta nuk bajn dobi ditën e gjykimit, këta arsye tim nuk ndihmojnë në xhehenimin e Allahut subhanahu wa taala gjithashtu prej bindjes e helisonetit për dallim prej disa grupeve tjera është se xhehenemi ekziston edhe është përgjithmonë dënimi i xafirave në xhehenem është përgjithmonë nuk ka dalje prej xhehenemit edhe nuk shkatrohet xhehenemi ne besojmë që qafirat janë për gjithmonë gjehenem, edhe gjehenemi nuk kam barim, gjehenemi nuk përfundon, edhe nuk shduket, thotë Allahu subhanu e ta'ala, o ledhine kafaru o këtë dhebu bi ajatina ata të cilët i kanë mohu edhe i kanë përgënjështru ajit e tona, ula i ka ashabu në narë, ata janë banor gjehenemit, hum fiha khalidun, ata dhe tjenë për gjithmonë në jahannam pro jahnemi është i pafund, edhe nuk çdoqet. Gjithashtu peamberi sallallahu alejhi dhe sellem thotë, do të vihet ditën e gjykimit me vdekën e cila është në formë një dashi e pastaj ju thuhet banorëve të xhenetit, o banor xhenetit, a dini kush është kjo? thon po kjo es vdekja e pastaj ju thuhet banorve dhehenemit o banor dhehenemit a dini kush es kjo thoin po kjo es vdekja e pastaj theret aidash i cili es vdekja po në form dashit i heket kryt e pastaj ju thuhet o banor xhenetit jeni për gjithmonë në xhenet edhe ma nuk ka vdekje edhe vdekja ka vdeke mo nuk ka vdeke edhe ju thuhet o banor xehenemit jeni për gjithmonë xehenem edhe mo nuk ka vdeke në xhenad nuk ka vdeke edhe në xehenem gjithashtu nuk ka vdeke e kush janë njerëzit të cilët janë shumic e banorëve të xehenemit ata të cilët janë shumic e banorëve të xehenemit janë grat thot pejgamberi sallallahu alejhi wasallam يا معشر النساء تصدقن او يجرا يبني صدقا مشم واكثرن من الاستغفار هذا شتنه استغفارين كركني فاليت الله سبحانه وتعالى فاني رايتكن اكثر اهل النار سانيكم با يني شوميت بنور وجنيمت اپاستاي نيغروا ثا يا رسول الله بس ما شون تيغرا Këmë e padë në gjahenem, cili është kaku, thë pe Ambejri sallatë a.sallem, të këthur në lënë, o të këthur në lënë, o të këthur në lë ashirë, thë se ju është të një malkimin, gradë për pak diska, E malkojnë dikandë, e nejmin dikandë Me njëherë gratë nuk kanë sabër E shpeshtojnë malkimin E dhe i bëjnë kufër burit Buri ku me ditë sa të mira me jabo Njëherë me e pasë diçka Në i qefë që nuk ja plëtson Njëherë me i bëjnë padrejci Gruja i ma hanë thuj se kritë mirat e burit Këta jënë shkache që shumince e grave Kanë me qenë banore gjëhenemit E njerës në gjehenem nuk do t'jen madhësin edhe në formën që e kanë këtë dunja. Njerë në gjehenem do t'ken dalim pre i kësaj forme edhe madhësie që e kanë këtë dunja. Njerë në gjehenem do të rritën shumë, trupi të tëre do të zmadhohet shumë, sa që pe amberi sallallahu aleyhi vësallem thotë. Ndërmjet, dy krahve të qafirit është sa me u thtu tre ditë, Një ustari shpejt Sa ka mund si një ustari shpejt Me ustu brenda 3 ditve A që është gjënsia e krahrorit qafirit Në gjëhenem E një hadith tjetër thot Dëmballi qafirit Një pre dëmballve qafirit është sa kur kodra e uhudit, e lëkura, trasia e lëkurës ti, është sa kur ma uthtu tridit. Kjo zmadhimi që pahet i trupave në gjenem është që me shiju edhe ma shumë dënimin e gjenemit. Gjithashtu, ushimi edhe pia e gjenemit, Ushqim e dhënëmit është një ushqim i dënimit. Është një ushqim që quhet Zaqum. Foth Allahu subhanahu wa taala, thumma innakum ayyuhad dallun almukaththibun yuthawatu atayra, oy uthumbur, oy uganiestar, la'akiluna min shajar min zaqum, kaniman gran Prej pëjmës zëkumit Zëkumi është një pëjmë E zjarit e cilë është e vrajt Të cilën kanë me engran Banor të gjahennemit Fëmali unë min halbutun Edhe me ta kanë me imbush barqet etyre. e tëre E për amëberi sallallahu alaiho sallem thët Një pik e zëkumit Me rang këtë dënja E prish krejt këtë dënja E shkambetet për ata جهوشيمي ترى قميشن زقومي جزاشتو نيوشيم تياتر اي بانور و جهنميت توهت ضريع فتق الله سبحانه وتعالى ليس لهم طعام الا من ضريع نو قا پرتا وشيم پر بچا وشيمي ايتي لي توهت ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ايوشم اس نو كي فورصن اتا اس نو واهيك urin, kjo është ushqimi i banorëve gjehënemit edhe një ushqim tjetër është ushqimi i cili quat ghislin, thëtë Allahu subhanu ve ta'ala fe lejse lehu li au me hahu na hamim ditën e gjykimit për ta nuk ka shokë هذا نك اندهمس ولا طعام الا من غسلين هذا عشيم يا ترى اش غسليني غسليني هو عشيم اي قربهت براي جلبيت اد براي ديرزبه كتو عشيم كان ما انغر بانور ته جهنميت لا ياكله الا الخاطئون نك هان كتو عشيم پره جنهچاربه ابي جهنميت فذ الله سبحانه وتعالى وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ بَنُورْتَ جَهَنَّمِت كَان مِيثِر بَنُورْتَ جَنَّتِت أذا كان مثون أفيدوا علينا من الماء نايبني ديشكا پرئود او مما رزقكم الله او سپری اسائت يوكفرنزو الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ثوين بَنُورْتَ جَنَّتِت كيا است حرام Për qafirat, Allahu ujin e freskët e ka bë huram për qafirat. Po çka kanë me pirë qafirat? Pija e qafirave quhet hamim. Fat Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadha falyadhuquhu hamimun wa ghasaq. Kto kanë me e shiju qafirat? Pijën e cila quët hamim edhe ushimin i cili quët gassak. Gjithashtu një pijë tjetër e banor vë gjahenemit quët sadid. Thot për Amberi sallallahu aleyhi sallam, atat e cilët kam pijën këtë dunja, pijë që janë haram, kam pijë alkol, kam pijë pijë desë, ditën e gjikimit kam pijë prejtinetul khubal, një pijë e cila quët, tina alkhubal fa sahabat ya rasul allah çka është tina alkhubal fa pa amiri sallallahu alejhi wasallam ata janë dërsad ata është rrydhura e banorve të xhenemit kët kanë epi banorët e xhenemit gjithashtu shtrojet e banorve të xhenemit nuk janë sikur shtrojet e kësaj dhunjae thot allah subhanahu wa taala lahum min jahannam mihad ata Shtrojen atyre, shtratin atyre, dyshikin atyre, e kam prejzjarri O mi nfautihim gawash edhe mbuloje atyre, qepja dhe jorgani atyre Gjithashtu është prejzjarit gjehenemit E dënimi maj let i banorve gjehenemit është dënimi ati personi që kanë me juvesh nalët e zjarit e kanë me i vlu tru të kokës, thot për Amberi sallalaj e sellem, dënimi maj leht i banorve gjehenemit, është dënimi ati personi, që kanë me javesh nalet e zjarit, e kanë me i vlu tru të, ka me i vlu koka, për e nëzestis të madhe, e një transmitim tjetër, ky person që ka me e pas, ke të dënim mat leht, ka me thonë, nuk ka dënim mat randë askush, Se sa unë ka me mëndu që dënimi ma i randë është dënimi i këti Gjithashtu njërës banor të gjëhenemit kanë me vajtu në gjëhenem Edhe kanë me qajt atë shumë Sa që peamberi sallallahu aleyhi wasallem thot Kanë me qajt banor të gjëhenemit derit ju hargohen lot Kanë me qajt atë shumë Deri sa ju hargjohen lotë Deri sa ju ndërpritën lotët Edhe ma s'kan mundësi me qajt Pas ta i thot Thotë Wallahi edhe anijet Me i pas lëshu në gjahenem Kishin lëndru Prej lotëve të tëre Edhe anijet me i lëshu në gjahenem Kishin lëndru Prej lotëve tëre Të banorëve gjehenemit E pas taj në fund Banorë të gjehenemit Pas i të kaloj në për këto dënime Pas i të kaloj në shqimet edhe pijet e tyra Edhe në shtrojet edhe ndënime tjera tyra Athër banor të jëhënemi dhë filojnë të lutënë, filojnë të kërkojnë përë Allah subhanu wa ta'ala, që të javë lehëtësënë dënimin e tëra. Thotë Allah subhanu wa ta'ala, wa nëdhë uja maliku li aqdi alajna rabbuk, athër thënë o malik, lutë Allahun, që Allahut gjëkon me neve, që Allahut në mërë shpirtin, athër jëthuad, inëkum ma kithun, jë janikëtu, për gjithmonë gjithashtu lutën banor të xhenemit edhe thon ربنا اخرجنا منها thon o zot ne njer prej këtu fa in udna fa in zalimun ne nëse kthehemi edhe një herë në gjuna ne vërtet jemi zullumqar atyre atyre ju thuat ihsa'u fiha wala tukallimun ju thuat atyre hëshni Edhem os falni, edhe pastaj vazdon dënimi i tyre, duke qenë të heshtur, duke qendruar në xhenemin Allahut, edhe duke mos pasur mundsi as me fol, as me lut Allahun subhanuhu ve teala. Allahu subhanuhu ve teala na ruajt prej dënimeve të xhenemit, Allahu na ruajt prej ushimeve të xhenemit, Allahu na ruajt prej pijeve të xhenemit, prej shtrojeve edhe mbulojeve të xhenemit, Allahu na ruajt prej gjitha dënimeve të xhenemit. Allah nabavt, pray banor vaj jannaytid aqulu qawli hatha wa astaghfirullaha li valkum walhamdulillahi rabbil alameen wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anth astaghfiruka wa atubu ilay